Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd Kemarin kita membaca puasa-puasa yang disunnahkan Serta beberapa fazilah dan fatail dari puasa-puasa sunnah tersebut Yang pertama disebutkan puasa arafah, di mana Rasulullah SAW menyatakan, Bersabda 'Kafir sana al-mawdiah wal-baqiyah', di mana puasa arafah itu menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, yaitu dosa dari dosa sekecil." dan disunnahkan puasa Arafah bagi mereka yang tidak sedang berhaji. Kemudian yang berikutnya disebutkan puasa Asyura. Yaitu ini puasa di bulan Muharram khususnya tanggal 9 10. Nah, di mana Rasul bersabda yukaffir usana al-madiyah di mana puasa asyura ini menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu nah itu puasa asyura tanggal berapa ha tanggal 9 10 muharram Perlu diketahui bahwasannya Muharram Di permulaan bulan Muharram ini Disunnahkan puasa Nah, mulai tanggal 1 Terus sampai Tanggal 10 atau 11 Tetapi Puasa Ashura ini Lebih kuat sunnahnya Atau dikatakan sunnah Mu'agjadah Adapun puasa Muharram secara umum Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis akhrajahu Muslim afdhalus siyam ba'da ramadan syahrullah almuharram afdhalus siyam ba'da ramadan sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah syahrullah al-Muharram yaitu bulan di bulan yang disebutkan Diistilahkan bulan Al-Muharram Maka dengan ini disunnahkan Puasa Muharram Secara umum nah. Tetapi sekali lagi Yang afdal adalah Atau Lebih kuat sunnahnya Atau diistilahkan dengan sunnah mu'akkada yaitu Puasa Ashura Karena banyak sekali anjuran-anjuran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Sehingga Muharram itu ada beberapa sunnah dalam berpuasa. Apa itu puasa sunnah secara umum di bulan Muharram sejak mulai permulaan. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, dan tidak mengapa beruntun selama tidak sebulan penuh. Nah. Disunnahkan Banyak-banyak bu puasa bulan Muharram Dan ada sunnah yang kedua Puasa sunnah yang kedua Di bulan Muharram Yaitu puasa sunnah apa? Ashura Pelaksanaannya Yang afdal adalah 9-10 Kalau dia tidak sempat Berpuasa tanggal 9 maka Anggal 10-11 Karena asalnya adalah tanggal 10. Tetapi kemudian dalam rangka mukhalafah menyelesaikan al-yahud. Maka dilaksanakan tanggal 9-10. Sehingga jika luput darinya tanggal 9. Diupayakan tidak luput makna daripada maksud melaksanakan puasa tanggal 9 Yaitu mukhalafah al-yahud Maka 10 dan 11 Dalam rangka mukhalafah al-yahud Bagaimana kalau tanggal 11 juga Kemungkinan tidak sanggup Maka tidak ditinggalkan sunnah ini Karena dia sanggupnya Tanggal 10 maka dia kerjakan Tanggal 10 Wallahu ta'ala a'lamu besura Dengan niat ibtiba'an lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunnahkan pula disebutkan puasa apa? Al-Itsnain hari Senin. Dan sesungguhnya juga tersebut dalam sebuah hadis Senin dan Al-Khamis. Tetapi Syekh menyebutkan di sini puasa Senin karena hadisnya tidak ada khilaf, hadisnya tidak diragukan kesahihannya, ahrajahu Muslim. Di mana Rasul ketika ditanya tentang puasa hari Senin, yamu wulitu fihi wabu'istu fihi. Hari Senin adalah hari aku dilahirkan wabu'istu fihi dan hari aku diutus sebagai Rasul awunzila alaiya fihi dan hari di mana diturunkan kepadaku wahyu dan disunnahkan puasa Senin dan juga Al-Khamis berdasarkan Hadis yang lainnya Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Tu'radul A'mal Yawm Al-Isnan Wal-Khamis Amalan manusia diangkat Kepada Allah pada hari Senin dan hari Khamis Aku an yu'rad 'amali wa anas sa'imun maka aku suka ketika amalku diangkat dalam keadaan aku puasa Iaitu hari apa Senin dan Kamis sehingga puasa Senin alasannya tersebut dalam hadis Muslim dan ada alasan lain tersebut dalam hadis akhrajahu At-Tirmizi dan yang lainnya dari Abu Hurairah di mana hari Senin diangkat amalan hamba dan juga demikian arif yaum al khamis diangkat amalan hamba kepada Allah dan Rasulullah menyatakan wa ana uhibbu an urad amali wa ana shaimun ana aku suka ketika amalanku sedang diangkat aku dalam keadaan berpuasa maka dianjurkan bersama puasa yaumul itsnain juga dianjurkan puasa hari Kamis. Ya, ini hari Kamis sanggupnya boleh dia berpuasa hari Kamis, sanggupnya puasa hari Senin boleh dia berpuasa hari Senin atau dia kedua-duanya Senin dan Ahad e dibiasakan maka ini juga perkara yang disunnahkan. Kemudian juga yang disunnahkan adalah puasa Syawal. Baada asam Ramadhan Man soma Ramadhan Summa atba'ahu Sittan min syawal Karena kasiyamid jahri Sekarang siapa yang berpuasa Ramadhan Summa atba'ahu Sittan min syawal Kemudian ia Susul Dengan berpuasa enam hari Di bulan syawal Maka puasanya ini Kasiyami jahri seperti dia berpuasa Setahun penuh Nah, maka Bagaimana Berpuasa syawal ini Yang ini setelah selesai Ramadan Tentunya dia Berhari raya, Eid nah, Maka boleh Ba'dal Eid, dia langsung berpuasa 6 hari berturut-turut Nah, yang jelas diputus dengan Al Eid Atau boleh terpisah nah, Hari ke 8 berikutnya hari ke-10, berikutnya hari ke-15 dan seterusnya 6 hari. Boleh juga berturut-turut mulai apa? 7 dan 6 hari berikutnya. Nah, mari berikutnya mulai tanggal 2 atau tanggal 3 Syawal dan terus beruntun 6 hari atau mulai tanggal 3 terputus-putus, 3, tanggal 5, tanggal 7 dan seterusnya. Tidak mengapa. Kemudian permasalahan terkait dengan puasa ini, bagaimana jika seseorang punya hutang puasa, nah belum dia mengkodok, maka yang akhwol adalah yang terbaik adalah dia mengkodok Ramadan sampai selesai, setelahnya dia, misalnya ter, dia sempat tidak berpuasa tiga hari. Maka di syawal dia mengkodok dulu tiga hari. Maka berikutnya dia puasa sunnah enam hari di bulan syawal. Atau lima hari dia tidak berpuasa. Maka dikodok dulu dan seterusnya. Kemudian sahkah kalau kemudian dia menunda kodok Ramadan? Nah... Lantas langsung puasa sunnah Para ulama ikhtilat dalam perkara ini Maka Intinya bagi siapa yang sanggup Untuk Mengkodok terlebih dahulu Maka dia mengkodok terlebih dahulu Adapun jika seseorang ternyata Kata sebagian ulama Menyatakan demikian Nah di antaranya Syekh Al-Auzaimin Syekh Sa'di Sa jika seseorang tidak mendapatkan kelapangan Kelonggaran Untuk mengkodok Ramadan Terlebih dahulu Nah Misalnya bagaimana Dia Sakit Di akhir Ramadan Nah sehingga tertinggal dari dia misalnya tiga, apa, lima hari ramadhan dia tidak berpuasa dan sakitnya terus menerus sampai kemudian seminggu terakhir seminggu terakhir menjelang berakhirnya syawal baru kemudian dia sehat maka jika dia penuh berpuasa mengkodok ramadhan kira-kira lengkap dia puasa syawal tidak lengkap Maka sebagian ulama Kasus seperti ini mengatakan Tidak mengapa Dia mengkau, berpuasa Syawal terlebih dahulu Baru kemudian nanti Mengkodak Ramadhan Al-Muhim ini qawl Ada yang berpendapat demikian Wallahu ta'ala A'lamu biswa <tuh> Tapi berdasarkan Zahir Lafad hadis adalah puasa Ramadan, Kemudian Disusul 6 hari Berikutnya Dari puasa sunnah Adalah Puasa yang diistilahkan Dengan puasa ayamul bir Puasa 3 hari Di tiap-tiap bulan Ini tiap-tiap bulan tentunya selain Ramadan berdasarkan hadis qala abu dzar amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asyahr salasa ayamin kami diperintahkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani aku diperintahkan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam Annasuma minasyahri Untuk berpuasa pada tiap-tiap bulan Salasa ayam tiga hari Salasa asyara Iaitu tanggal tiga belas Wa arba Dan tanggal empat belas Wa khumsa Dan tanggal lima belas Dan puasa inilah yang diistilahkan dengan Sawb ayamu albid Albit itu artinya terang, cerah Ya, ini pada tanggal-tanggal ini Bulan Purnama Ya, ini bulan itu terang, besar Sehingga terang Apa? Langit, kalau tidak mendung tentunya Maka langit itu putih, cerah Maka diistilahkanlah 13, 14, 15 Ini dengan apa? Ayyamu albi Puasa 13, 14, 15 tiap-tiap bulan Tiga hari tiap-tiap bulan 13 14 15 ini diistilahkan dengan saum ayyam al-bid. Hadis ini sahih riwayat nasai wa at dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam beberapa salah satu kitabnya dalam Irwa'ul Ghalil. Naam disahikan oleh Al-Bani rahimahullahu ta'ala atau dihasankan menyepakati membenarkan tahsin penghasanan hadis ini oleh Al-Imam at firmidhi rahimahullahu ta'ala paham permasalahan ini ya puasa tiap bulan berapa? 3 hari Tanggal berapa? 13, 13, 14, 15 Tentunya ini selain Selain ramadan, Karena ramadan harus puasanya Anu Tetapi bagaimana Jika tidak Sempat berpuasa 13, 14, 15 Maka tetap disunnahkan Membiasakan diri Puasa 3 hari Tiap-tiap bulan Nah, karena ini ada dalil-dalil yang lainnya. Sebagaimana hadis Al kharajahu Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah ditanya uh, tentang apakah Rasulullah berpuasa Tiga hari di tiap-tiap bulan. Maka Aisyah menyatakan, "Na'am, iya." Kemudian Dipertegas lagi pertanyaannya pada hari-hari apakah? <tuh> Yang ini tanggal berapa dari tiga hari tadi? Maka dijawab oleh Aisyah radhiallahu anha ma lam yakin yubali min ayya yame syahr ya Rasulullah tidak memperdulikan hari keberapa dia berpuasa. Maka ini hadis lain memberikan pelajaran apa? Disunnahkan berpuasa tiga hari bulan ramadhan walaupun selain 13, 14, 15. Nah. Dan yang semakna hadis ini adalah hadis Abi Hurairah. Kalau tadi hadis akhrajahu Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha sahih. Kemudian hadis lain adalah hadis siapa? Abi Hurairah Rasulullah Shallallahu di mana Abu Hurairah mengatakan Aucani Khalili Bithalasa kekasihku, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku tiga wasiat. Apa tiga wasiat itu? Siam Bithalasa ayam min kulli syahr. pertama berpuasa tiga hari tiap bulan. Tidak disebutkan tanggal berapa, tetapi umum tiga hari pada tiap bulan. Warok atai dua duha dan wasiat berikutnya diwasiatkan untuk salat dua rakaat salat duha wa utir qablana anam dan diwasiatkan agar aku witir sebelum aku tidur maka ini hadis akhrajahu bukhari dan muslim yang berhubungan dengan permasalahan kita adalah puasa di mana abu hurairah diwasiatkan tiga perkara Pertama berpuasa tiga hari Tiap-tiap bulan Yang artinya Terserah di permulaan bulankah kah Satu, dua, tiga Atau di pertengahan bulan Yaitu tiga belas, empat belas, lima belas Atau di akhir bulan Bisa dipahami Sehingga puasa Tiap-tiap bulan Tiga hari ini adalah Sunnah dan yang afdal kalau berbicara afdaliah adalah 13 14 15 nah dan Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan ini di dalam hadis Abdullah bin Amr Al-As mengatakan wa dzalika siyamud dan ini senilai dengan berpuasa selama setahun maka ini keutamaan berpuasa 3 hari tiap-tiap bulan Rasul menyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr. Seperti puasa ad-jahar selama setahun. Tentunya ini fadilah yang luar biasa. Kemudian puasa yang disunnahkan. Tidak tersebut di sini adalah puasa yang ma'ruf dan masyhur dikenal dengan istilah puasa Dawud. Puasa Dawud. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Abdul Salat Salatu Dawud, wa Abdul Siyam Siyamu Dawud. Abdul Salat Salatu Dawud, wa Abdul Siyam Siyamu Dawud." Yang paling dicintai daripada solat adalah solatnya Nabi Daud. Dan yang paling dicintai puasa adalah puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasanya Nabi Daud? Disebutkan dalam hadis ini. Yaitu, yawman yawman. Sehari berpuasa, sehari berbuka, dan seterusnya. Hadis ini, Akhrajahub, Bukhari, dan Muslim. Kemudian juga yang disunnahkan dari berpuasa yang tidak disinggung di sini adalah banyak-banyak puasa di bulan Syaban sebelum Ramadhan. Berpuasa di bulan Syaban sebelum Ramadhan. sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Aisyah berkata kana Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam ma ra'aituhu minhu fi sya'ban ini cuplikan daripada hadis dan nah, di antara lafaznya ma ra'aituhu min syaban aku tidak melihat Rasulullah lebih banyak berpuasa daripada bulan-bulan melebihi bulan syaban hadis akhrujahu bukhari dan muslim maka hadis ini memberikan faidah disunnahkan banyak-banyak -banyak berpuasa di bulan syaban dan hikmahnya tentunya adalah melatih diri sebelum dia masuk kepada puasa yang fardunah tetapi dilarang berpuasa di bulan Sya'ban dua sehari atau dua hari sebelum Ramadhan. Jadi yani dua hari sebelum Ramadhan, apalagi sehari sebelum Ramadhan, maka dia berhenti berpuasa. <tuh> Kemudian masalah yang juga banyak ditanyakan terkait puasa sunnah ini Apakah disunnahkan puasa bulan Rojab Atau apakah ada dalil khusus mengkhususkan sunnahnya puasa bulan Rojab Beberapa bulan yang lalu sebelum Atau di tengah-tengah bulan Rojab ini banyak yang bertanya Maka perlu diketahui ada hadis tentang hal ini Tetapi hadisnya sangat lemah Dibahas ini oleh para imam Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim Sayyid Al-Bani Di mana hadisnya ini Sangat lemah dan Tidak bisa dijadikan Hujjah, sehingga tidak ada Dalil yang sahih Tentang Afdhuliyah, pengkhususan puasa di bulan Apa Rajab Sebagaimana juga khusus puasa pertengahan bulan Sya'ban Ini juga tidak ada hadis yang sahih Maka Hadis sahih adalah apa Yang telah disebutkan dalam pembahasan Yang lalu dan pembahasan tadi Itulah puasa-puasa Yang disunnahkan Berikutnya Perkara-perkara <tuh> Yang dilarang Padanya berpuasa Hari-hari yang Dilarang padanya Berpuasa Apa saja Hari-hari Yang dilarang padanya Berpuasa Disebutkan beberapa hadis yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhraj al-Bukhari wa Muslim wa naha an siyam yaumaini yaumul fitri wa yaumun nahari Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an siyam yaumaini berpuasa pada dua hari berikut ini apa itu dua hari itu yaitu dua hari raya dua hari raya yaitu Yaum Fitri hari raya Idul Fitri apa yang dimaksud dengan hari raya Idul Fitri tanggal satu nah tanggal dua masuk di dalamnya tidak nah tanggal dua itu sudah lewat walaupun adat secara kita adat Muslimin masih merayakannya dan ini tidak mengapa. Tetapi yang dimaksud dilarang padanya berpuasa yang dianggap terhitung yomul Aidul Fitri adalah tanggal satu Syawal, wayuunahari dan abah hari nahar hari penyembelihan korban, yaitu hari raya Aidul Adha. Tanggal berapa? Tanggal 10 Dhul Hijjah Yang ini hadis ini dibawakan Untuk menjelaskan kepada kita Haramnya berpuasa pada dua hari raya Hari raya Idul Fitri dan hari raya Aba Idul Adha Kemudian pada Idul Adha Ada beberapa hari yang juga terlarang Setelah tanggal 10 dan hari-hari beberapa hari setelahnya maka disebutkan dalam hadis berikutnya ayyamut tasyriq ayyamu aklin wasyurbin wa dzikril wa dzikrin lillahi azza wa Ruahu muslimun ayyamut tasyriq hari-hari tasyriq ini adalah ayyamu aklin harinya makan wasyurbin harinya makan minum wa dzikril lillah dan harinya zikir kepada Allah, dia bertakbir nah di hari-hari itu. Maka hadis ini mengandung makna haramnya berpuasa pada hari-hari tasyriq. Apa itu hari tasyriq? Tanggal 11, 12, 13. Nah. Ini diistilahkan dengan hari tasyriq. Apa makna tasyriq? Tasrik itu artinya membuat dendeng Tentang orang buat dendeng dijemur dulu Inilah namanya hari Tasrik Zaman dulu tidak ada kolkas Untuk menyimpan daging Yang melimpah Maka masing-masing Kaum mempunyai adat Untuk mengawetkan daging Yang dimiliki Kelebihan pada hari tersebut Dan Arob Mempunyai adat daging agar tidak rusak maka dijemur. Yang ini diolah sedemikian rupa kemudian dijemur. Maka hari-hari ini namanya apa? Amalia ini namanya hari Tashrik. Nah, hari Korban tentunya banyak daging melimpah dagingnya dan tidak e, ada kemungkinan. Dan terjadi para sahabat mengalami di hari-hari itu, apa daging tidak habis dimakan pada cuma tanggal 10 saja, tetapi apa sudah disembelih, tetapi masih belum habis pada tanggal 10, 11, 12 maka diolah dengan cara dikeringkan, dijemur dan dikeringkan, diolah sedemikian rupa amaliyah ini namanya apa tasrik dan ini dilakukan pada tanggal 11, 12, 13. Nah. Sehingga hari ini diistilahkan hari at-tasyriq. <tuh> Maka haram padanya berpuasa karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagai hari makan dan minum. Sebagaimana dia hari ibadah. Dan nah, zikir tetapi tidak ada Ibadah puasa Dia berzikir sodata, Dengan hewan korbannya Nah Tetapi berpuasa Tidak Kemudian Yang diharamkan Berpuasa Atau perkara lain dari perkara-perkara yang diharamkan padanya puasa adalah puasa khusus hari Jumat. Puasa mengkhususkan hari Jumat. Maka ini haram sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis, akhrajahu Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده. لا يصوم أحدكم يوم الجمعة. Janganlah dilafatkan dengan lafadz takdir. Sumanah, jangan sekali-kali. Ahadukum salah seorang kalian, siapapun diantara kalian berpuasa yaumal juma' hari jumat khusus kecuali kalau dia memang berpuasa hari sebelumnya nah dan kemudian atau puasa sehari setelahnya maksudnya kalau bersama dengan hari-hari lain dia berpuasa Kebetulan kemudian jatuh hari Jumat Maka tidak mengapa Contohnya tadi puasa tiap bulan Tiap-tiap eh, bulan Tiga hari Dia mengambil mulai hari Rabu Dan berarti Rabu, Kemis Jumat misalnya Maka ini Tidak mengapa Atau puasa syawal Misalnya mengambil apa Hari Senin Kemudian nanti akan bertemu Yom Al-Jum'ah Maka ini tidak mengapa Yang diharamkan adalah Pengkhususan puasa untuk hari Jum'at Nah Seperti orang yang puasa Daud juga misalnya Hari Rabu puasa Kemis tidak Kemudian ketemu Jum'at Dia berpuasa bolehkah Labas tidak mengapa? Yang demikian insya'Allah Kemudian ada beberapa perkara yang para ulama' ikhtilaf terkait ini Di antaranya puasa Sabtu nah, Bolehkah berpuasa hari Sabtu? Maka berdasarkan dalil-dalil Tidak mengapa seseorang berpuasa Sunnah di hari Sabtu Sebagian ulama' menyatakan tidak boleh berpuasa hari Sabtu Kecuali puasa fardhu. Tetapi Wallahu'alam ini Pendapat yang lemah menyelesai pendapat syukur al-ulama. Di antara dalil yang memperkuat. Bolehnya. Berpuasa Sabtu adalah hadis ini. Ila an yasuma yauman qoblahu au yauman ba'dahu. Yauman ba'dahu itu hari apa? Nah, sehari setelah Jum'at hari apa? Hari Sabtu. <tuh> Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa disampaikan dan nah, berikutnya pembahasan tentang keutamaan uh, Ramadhan dan qiyamul lail kemudian masuk kepada pembahasan al-i'tikaf besok insyaallah lanjutan subhanakallahumma bihamdika sya ka la ilaha wa atuubu